Hi un amigo en mi Hi un amigo en mi Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hi un amigo en mi Si sí, hi un amigo en mi Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando su aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, Chaveras. Hola, bona tarda a tothom. Us tornem a acompanyar els eh, alumnes de la classe de quart. Avui us hem preparat un programa molt bo i gastronòmic. Com sempre, ens esteu escoltant a Ràdio Primavera en el dial 88.5 de la freqüència modulada. En el programa d'avui us explicarem com preparar dues recetes de cuina que segur us agradaran molt. Agafeu paper i llapis que comencem! Perquè hi ha un amic en mi Hi un amic en mí Otro habrá tal vez mucho más listos que yo eso puede ser tal vez mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel y tú lo sabes el tiempo pasará La primera recepta és una fideuà que ens ha recomanat en Pol. Els ingredients que necessitem són el següent. Suquet de peix, 12 gambes, una sípia, dos calamars, un pebrot vermell, un pebrot verd, dos grills d'all, 200 grams de cloïssas, 600 grams de fideus, sal, oli i tomàquet ratjat. Els estris que necessitarem són una paella gran, una cullera per remenar i un drap net. Un cop tenim tot això, podem començar a cuinar. Posem oli a escalfar a la paella. Quan està calent hi afegim els febrots i l'all. Al cap d'una estona hi posem la, la sípia, el calamar i la sal. Lo no vas saber és mejor saber que hi un amigo en mi, hi un amigo en mi, hi un amigo en mi. A minuts posem les gambes, les colisses del el tomàquet ratllat. Quan està tot fet, ja afegim els fideus i els barreiem bé. Finalment, ja feim el suquet de peix, bullint. Els fideus han de coure 15 minuts. Apaguem el foc, tapem amb un drap net i deixem reposar 5 minuts. La nostra magnífica fideuà ja està a punt! Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Al cinc minuts posem les gambes. La nostra fiduada estava a monisme i ara us proposem un postre divertit que ens ha recomanat el David... Fixes de dominó. Ingredients: Mitja peça de meló, mitja peça de síndria, el suc de dues taronges, groselles i moles negres de cultiu. Estri, un ganivet, un esprimidor i una safata per servir. Elaboració. Talleu la polpa del meló i de la síndria sense les llavors, fent formes rectangulars. Una vegada formades les fitxes, és l'hora de col·locar els números. En el cas del meló, feu servir ocelles, i en el cas de la síndria, utilitzeu granets de mores negres. És hora de presentar una safata a la qual li afegirem el suc de dues taronges que hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Fins aquí el nostre deliciós programa gastronòmic d'avui. Us hem parlat Judit, Juanmi Adriana I Vicente de la classe de 4 Segur que si tastés el nostre menú us encantarà Ens ho explicareu, oi? Fins un altre dia a tot i a totes Si vols ser un xef de primera Escolta, Ràdio Primavera! Ràdio Primavera! Talvez, mas nunca habrá Que puedas ser una amigo que y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en